És ahogy ennek a gondolatnak a végére érek, elkezdünk repülni a város felé. Annyit még látok, hogy rotkocsi a mozgásba lendül. Aztán a dombok már eltakarják előlem. Egyre gyorsabban repülünk, de nem a központ felé, a várostép csak érintjük. Kezdem sejteni az uti célt. Észak új város! Már távolodunk a drónok gyűrűjével övezett városfaltól, és felbukkan új városfala. Vajon az ismerőseim és szomszédaim közül egyáltalán beköltözött ide valaki.